Suniemy pozez czarne łąки, suniemy przez palony los, mijamy bram zwęglone szczątki, płyniemy przez wspomnienia miost, z białą lokomotywą, gdzie Вийшовши від перукаря, подався я на автовокзал. Автобус до Хоплі був аж о 13.20, а то була тільки 10 ранку того дня. Трохи подумавши, чекати чи не чекати, я подався до крамниці споживчих товарів. Закупив трохи провіанту, хліба, сала, цибулі, кілька бляшанок оселедців у томатному соусі, пачку чаю і так далі. Що з'їси, того не проп'єш, як каже прислів'я. Хоча друге прислів'я каже людина не є тим, що їсть, людина є тим, що п'є. Ох, прислів'я, прислів'я! Завантажив я увесь превіант до мішка, мішок завдав на плечі, плечі злегка згорбив, ніс висякав, і, спитавши дорогу, розпустив ноги й рушив уперед. Перейшов я міст над рікою Одрою, потім другий міст над Нетичу, над Староріччям та Розливами, хвилину постояв на роздоріжжі, що одразу за другим мостом, і рушив далі, трохи вліво, навскоси. Вітер завівав із південного заходу рвучкими подувами, так що бив мене у лівий бік і ліву щоку відкритою долоною». Я втягнув ще дужче голову в плечі, ховаючи бороду під шарф. Сніг на полях твердою шкаралупою примерзлий до землі, тож вітер ним не курив на дорогу і на подорожнього, а подорожній ішов собі, і все, нічого більше. Був тільки рухом, рухомою цяткою, рухомою рискою на дорозі. Спіткав подорожнього той рідкісний щасливий час недумання – Ця блаженна хвиля, ця хмара біла, м'яка і всередині порожня наплинула на подорожнього. Холодний, бо холодний вітер овівав вічно розгарячковану, розпалену, розбурхану жаром голову. Подорожній це відчував. І було це. Було так, наче вітер, що дув, втискав назад, на місце думки, котрі намагалися вибратися з голови. Або ж, ще точніше, було так, наче подорожній ішов без голови, наче він її зняв і тримав під пахвою або сховав до мішка, що його ніс на плечах. О прекрасні, прекрасні канікули бездумності, великої, цілковитої, благословенний відпочинок від пекла і пекельного раю думання, будь благословенна бездумносте, Молода, здорова вдово. Але коротким є відпочинок, короткими є канікули в затишних обіймах, у затишних гніздах суглобів і колін бездумності. Я підвів голову, глянув праворуч на поле, побачив там ворону на снігу і пригадався мені той, що учора, в саму неділю загинув під колесами потяга, Хто тут не бачить зв'язку між одним і другим, той не бачить зв'язку між третім і четвертим, шостим і сьомим, тринадцятим і першим. Потім інші думки посипалися, далі ще інші, ціла лавина, ціла кавалькада, цілі табуни, так що голова моя чавилася під тисячолітніми копитами. Ох! Ніхто ніколи не знатиме, яким тяжким дивом збираються докупи потопчені на дрібнесенькі шматочки мізки. «Що робиш?» – склеюю мізки. «Ох, ти одразу казна що верзеш! Розкажи наліпше, який жарт!» «Скажу тобі, як не крути, а дупа позаду!» «Ну, знаєш, з тобою справді ніколи не можна культурно поговорити!» Бог дав, як то кажуть... Але скільки в тому правди, що за залізничним переїздом я зловив машину. Старий опель блискавка з причіпом, себто з хвостом китицею. Руда довга китиця боргів, що волочилися за мною. Машина й причіп завантаження були великими бетонними кільцями. Шофер зупинив машинерію, виліз із кабіни і обійшов вантажівку довкола. Перевіряючи колеса, дванадцять кілець, які швидко полічив, десь по пів кожна, то був тягар неабиякий. Це не коники з гною ліпитий. Допоміг я шофер віддокрутити гвинти у восьми колесах великим накидним ключем. Це нам забрало хвилин з п'ятнадцять. Зате розігрівся я непогано. Потім ми завантажилися до кабіни і поволі рушили. Бетонні кільця позаду, хоч і обв'язані ланцюгами, злегка погойдувалися на платформі, і це добре відчувалося попереду. Поволі їхали ми, обережно, десь сорок, сорок п'ять. Зимова, зрештою, дорога теж не була призначена для недбалої їзди. Легко можна було з'їхати у фосу, навіть без особливих чиїхось молитов. Шофер матюгався, що йому на базі стільки навалили на машину Мав він перед собою ще багато кілометрів І при цьому темпі їзди розраховував, що не доїде на місце На будівництво фабрики лакофарбових виробів раніше, ніж підвечір Матюгався, проклинав таку дізду і цілу свою роботу «Що то за робота, що ніколи його вдома не бачать?» Заскучить тільки дітей полічити, чи нічого не прибуло, чи нічого не вибуло, і гайдав дорогу. У перевезеннях працювати, то трохи як матроське життя, кажу. Так воно і є, Добродію. Добре ви Добродію сказали, ніби його холєра взяла. Був у кепському гуморі, ніде, правда, діти. Я навіть не мав часу спробувати його розважити, розвеселити якоюсь оповідкою, Бо вже мусив висідати Було роздоріжжя посеред лісу І наші дороги тут розходилися Я мав звернути ліворуч Згідно з табличкою «Хопля» у формі стріли А він їхав собі далі прямо Мусив я залишити його історію І вести далі свою Якесь дивне зворушення нас огорнуло Коли ми прощалися і зичили собі удачі Моє зворушення я відчував виразно Відбивалося воно, як то кажуть, на моєму обличчі, а його зворушення відбивалося на його обличчі, так що це було не з одного боку, було це з обох. Не знаю, в чому тут річ. Були ми разом якихось лише півгодини, не більше, п'ятнадцять хвилин на узбіччі шосе докручували ми мовчки гайки коліс Ополя Бліца, другі п'ятнадцять хвилин ми провели в кабіні, і він майже весь час матюгався. А я, може, зо три речення кинув. А коли ми прощалися через півгодини, не могли приховати великого зворушення. У мене дрежав голос, і у нього дрежав голос. Той самий, що хвилину тому вивергав прокльони. Дійсно, не самовито якось це було. І я геть не розумію, в чому тут річ. Вік теж нас не єднав, Котрий кажуть може бути сполучником цілого так званого покоління. Шофер був від мене років на двадцять старший, тобто мав на двадцять років більше, ніж я. Щасти вам. Їдьте добродію обережно, бо слизько. Добре, добре, дам собі раду. Ти теж там уважай на повороти. Подали ми собі руки. І уже нічого більше не кажучи, подивилися один на одного на коротку мить. Стільки, скільки можна було витримати. І я вийшов. Пішов я, не обертаючись дорогою на хоплю. Метрів із п'ятдесят відійшов, а він аж тоді важко рушив і поїхав собі. Гарчання мотора старого ополя блискавки довго стихало у лісі, що оточив мене. Сів я на кам'яному придорожньому стовпці і запалив цигарку. Нічого я не розумів. Хотілося плакати. Навіть близько було до цього. Але той плач, те бажання заплакати було чимось іншим. Не було воно пов'язане зі зворушенням тим дивним після прощання з шофером. Те бажання заплакати не походило із того зворушення. Це усвідомив я собі раптом. А так легко можна було ці два стани поєднати спільною сердечною ниткою. Не знаю, як мені вдалося усвідомити раптом, що ці дві речі не мають нічого спільного між собою. Але якщо та охота заплакати не походила, не виростала із того зворушення, дивного великого, після прощання із шофером опеля блискавки, то з чого вона походила, з чого виростала». І подумалося мені, «Боже мій, що може я хотів плакати? Може, хотів уже тепер почати плакати за чимось, що мене спіткає колись? Колись у майбутньому. І інстинкт мій певний, інстинкт життя хотів, аби я уже тепер заплакав собі поволі. І так плакав час від часу, щоб потім, колись, у майбутньому... Мене не залили сльози цілком, Щоб я в них не втонув геть увесь, У всій потопельній буквальності. Або, може, хтось, Хтось, кого цієї миті заливали сльози цілком, Хтось, хто тонув тепер у сльозах, У всій потопельній буквальності, Кликав мене на допомогу, Рятунку просив, ворушучи безгучно устами. Кричав до мене за вітром або проти вітру Заплач, заплач, прадеро, то, може, мені перестануть котитися сльози? Заплач, бо я тонув в сльозах, допоможи мені рятуй, рятуй, прадеро. І я хотів плакати, я хотів комусь допомогти, я хотів когось урятувати. А може, себе хотів урятувати. Того з майбутнього, невідомого, таємничого, далекого. Чи не так уже й далекого, але не міг я плакати. Не хотіли мені котитися сльози, не хотіли. Боже мій, і так мені прикро було, так мені прикро, але ж я хотів плакати, і я подумав про це все, і я хотів плакати. І чи ж це так мало? Чи ж то не був плач великий, рясний, хоч сльози не котилися? Чи ж цим не врятував трохи тебе, тебе, котрий плачеш, котрий тонеш тепер у сльозах? Чи ж цим не врятував я і себе трохи, себе, що плачу, що тону в сльозах, у майбутньому, невідомому, таємничому, далекому, чи, може, й не так далекому? Кілька годин по тому, рано спадаючим вечором цієї пори року, повертався я від лісничого, що мешкав, як і годиться, під лісом, до села, до Бобровиць, де мав я поселитися на квартиру до бабці Оленьки. З лісничим я все владнав, що треба було владнати. «Робили вже добродію на порубці?» «Ні, не робив, але знаю, що і як, ну і сокиру в руках тримав». Як-то кажуть, навичка володіння сокирою є. Скільки добродію зробите, стільки й заробите. Маєте добродію свою сокиру? Нема. Маю лише малий топірець. То я вам дам напильник добродію собі купите. Напильник маю. М Який? Маю два. Трикутний і плаский. Трикутний ліпший. Чоботи гумові маєте? Не маєте добродію. Він вийшов із кімнати і за мить приніс пару гумаків. Може, будуть трохи завеликі, але за можна грубшу онучу дати. Тільки в гумаках можна робити на порубці. Все інше протікає. Найгрубша шкіра. Рукавиці дам за кілька днів, як поїду до адміністрації. Бо всі, що мав, вже віддав. На квартиру добродію розташуєтеся у бабці Оленьки. З лівого боку великий будинок з білої цегли. Десь так у центрі села. Скажете добродію, що прислав лісничий Богданський. Завтра прийдіть зранку, то підемо на порубку і виберемо для вас якусь ділянку. У котрій прийти? Перед восьмою. Десь пів на восьму. Раніше нема чого, бо ще темно. Добре. Тоді дякую і на добраніч. Добраніч. Ваші ковдри і подушки там є, на квартирі. «Дров наших там, мабуть, теж трохи лишилося, після наших людей, котрі виїхали. Зрештою скажете добродію бабці Оленці, що дрова для вас привезуть за кілька днів. Наразі нехай палить тим, що є, а як нема, то хай бабця Оленька вам позичить, то їй добродію потім віддасте». «Добре. Дякую вам. Добраніч. Добраніч. Завтра пів на восьму». Знайшов я той великий будинок із білої цегли. Купа псів мене перед тим, скажено, обгавкала, коли, минувши вільний шмат полів, увійшов я до забудови і йшов через село серединою дороги. Купа псів, кажу, скажено, мене обгавкала, геть не так, як я собі мрію вже багато років. Маю таку мрію, що пси на мене вночі не гавкали, хоча Думаю собі тепер, не знаю, як би то було, якби моя мрія збулася. Може, то було б куди страшніше та тиша, той хід, те серед нічної тиші абсолютної. Може, я б швидко запрагнув знову почути гавкіт псів, але завжди, адже йдеться мені про те, аби пси не гавкали на мене». На інших і взагалі на місяць, і між собою, хай пси собі гавкають. Ну, то все гаразд, усе гаразд. А я думав, уже на мить перелякався, що собі погану мрію вимріяв. Тобто таку мрію, котра збувшись, може стати чимось ненависним, прокляттям. Скільки було таких мрій, скільки збулося, скільки стало прокляттям». Знайшов я той великий будинок з білої цегли й увійшов до нього. На подвір'ї пса не було. Бабця Оленька займала в цьому великому будинку найменшу кімнатку. Маленьку світличку, закуток такий від сіней праворуч. Туди вона перебралася на самоту, на старі літа, до того закутка малого, котрий комірчиною, схованкою був колись, коли в цьому великому будинку панував великий рух, тепер не було того руху. Тихо й порожньо було, сказав я, добрий вечір, і що я на квартиру, що прислав мене лісничий Богданський. Ага, сказала бабця Оленька. Ага, повторила. Ідіть за мною, і я вам покажу де. Ми пройшли величезні сіни і увійшли до порожньої кімнати котра була, як неважко здогадатися, кухнею колись, коли в цьому великому будинку панував великий рух. Коли на стінах висіли святі образи, в кімнатах стояли важкі меблі, в групці гудів вогонь, на розігрітих до червоного кружалах стояли баняки, у баняка готувався борщ або журек або капусняк, посеред світлиці стояв стіл, за столом домочаці, хвацькі голоси їх. А тепер тихо було. Станиця тиха і порожня стояла. Вилускалися шеренги. Чоловік загинув на війні або помер після війни. Сини пішли у світ, доньки заміж. І так воно є. Тепер тільки бабця Оленька час від часу кружляла за чимось по тих порожніх світлицях. І миші, і, може, щурі, і такі, як я... Сезонні на квартирі домочаці. А коли не було на квартирі нікого, то що тоді було? Що тут могло бути? Бабця Оленька у своєму маленькому закутку, а у решті великого будинку холод, протяги, рипливі незмащені двері й інший розмаїтий шелест. Ми прийшли ту порожню кімнату і увійшли до наступної, котра більш живою була. Та друга кімната. Але теж, не перебільшуймо. На стінах її намальовані були такі синюваті квіточки, мов голівки трупів, такий візерунок. Цю кімнату виділила бабця Оленька на квартиру для немісцевих, що приїздили на роботу до лісу. Над лісництво, мабуть, платило їй за це якісь копійки. У світлиці стояло три ліжка, шафа, стіл і три крісла. У кутку – кахльна грубка. «Нова», – сказала бабця Оленька, бачачи, що я туди, власне, дивлюся. У куток. «Добру моя тягу?» «Добру. Перед тим я мала більшу, теж кахльну, Готувала у ній. Усе. Але щось почала диміти. Дим не йшов до комена, тільки під казанок. Повалила я її і поставила нову». Прийшли мулярі з Хоплі та зробили. Тисячу злотих коштувало. П'ятсот робота і ще п'ятсот за ті всі бляхи всередині. У новій долі знайомий купив, бо в Хоплі немали. «А він здалеку?» «Хто?» – запитав я. «Він», – повторила бабця Оленька, вказуючи на мене пальцем. «А, я з півночі, з бедгостського воєводства». То далеко, отак-то люди по світу роз'їжджаються, але в лісі багато не заробить. Оце недавно перед Різдвом я мала тут трьох із Лоцького. То вони спочатку заробили, на жертках вони робили, то виходило їм за день часом по сто тридцять злотих. Але ж і робили від світанку до темної ночі. Вночі йшли і вночі верталися, потім дали їх на зруб то бійтеся Бога, обрубувати ті гілки, палити по собі, щоб було чисто, корувати, різати. Що можна на зрубі зробити? Нічого. Якось то воно буде. Побачимо. Кажу. А дров трохи після них лишилося, щоб я мав чим у грубці палити. Лісничий казав, що за кілька днів привезуть для мене дрова. Що там лишилося? Навіть метра не буде. «Ліхтарика, бачу, має. То підемо до шопи і покажу, котрі. Одразу собі принесете». Я взяв ліхтарика, і ми пішли до шопи. Бабця Оленька показала мені, котрі дрова мої. Воїстину, небагато було їх. Палива на якихось 4-5 днів. Я попросив бабцю Оленьку потримати ліхтарика, а тим часом розколов сокирою, що була в шопі, кілька грубих шматків на дрібні, і зібрав під пахву. «Що то за ліхтарик такий блискучий?» – спитала бабця Оленька, оглядаючи його в руці. «Китайський, кажу. Купа такого зараз на ринку». «Китайський!» – повторила бабця Оленька. «А я думала, що срібний. Де там срібний? Алюмінієвий чи щось таке?» Бабця Оленька дала мені на розпал шматок смоляка, і ми повернулися до станиці. Я пішов розпалювати, а бабця Оленька пішла до себе. Потім вона принесла мені гарячого чаю. Подякував я і попросив її, аби мене збудила завтра о сьомій, якщо б заспав. Добраніч, добраніч! І я лишився сам. У розпаленій грубці гуло, і це було краще, ніж ангельські хори. Немає, не може бути славетнішої музики від тієї, коли в грубці гуде вогонь, а за вікном вітер. Коли в грубці тріскає живиця, а за вікном хурделиця. Підкинув я трохи до вогню і зробив кілька кроків по новому простору, в якому мав мешкати, пробуючи його злегка, чи дасться швидко освоїти. Чи це довше триватиме? Після тих трьох із Лоцького воєводства лишився на квартирі запах їхнього поту, що злегка дер у горлі. Лишилося в шафі кілька порожніх бляшанок і банок від тюфтельок, пултуського паштету і совєцьких оселедців у томатному соусі. Я мав такі самі в мішку. Лишилося на квартирі після тих трьох із Лоцького одне біле металеве горня на шафі. Під шафою старі онучі, котрі я кинув на грубку, а в кутку світлиці шмат прямої палиці з двома насіченими на обох кінцях рисками. Метрівка, як неважко було здогадатися. Це наче більш-менш усе, що від них лишилося. Найбільше присутнім, хоч і найменш видимим, був запах їхнього поту, що злегка дер у горлі. Їхнього труду. Звична справа, Після мене теж тут лишиться запах мого поту, моєї мороки, і теж хтось відчинить вікно, аби провітрити світлицю, так як я це завтра зроблю, бо сьогодні змерз якось і не хочу відчиняти вікна. Сьогодні мені вже все одно. Все одно. Усе одно. Вуста на кораблі, вуста мої в смолі, як казав один. З'їжмо щось. Присунув я до грубки стіл, до столу крісло, до крісла мішок і вийняв провіант на світло денне, тобто на світло електричне, бо вечір був, як уже, може, хтось зауважив. Їв я нині у Хоплі в ресторані Хоплянка, але то був полудень того дня, а тепер був вечір того дня, як уже, напевно, хтось зауважив. У витяг я з рукава ножа узявся до їжі, підкріпився, а далі підклав паливо до вогню, а далі присунув до мого крісла друге крісло і загасив світло. В одному кріслі я сидів, на друге поклав босі стопи і запалив цигарку. В грубці тріщав вогонь, кидаючи крізь дверця та палениська, танцюючи по стінах блискітки. І тут могла б початися геть інша, окрема, автономна оповідь. Наступного дня вранці був вівторок. Новий день, що трапляється майже завжди після минулого дня і ночі. Але не обов'язково завжди. Я вже мав справу з такими днями, що тривали не один день, а два дні, чи кілька днів, тобто не 24 години, а 48 годин і набагато більше. Мнав один день, і наступного дня вранці то був не новий день а все ще той самий день попередній. І минав другий день, і наступного дня вранці знову був не новий день. Новий день приходив аж через три дні. Тож у такому тижні було не сім днів, а, скажімо, чотири. Один день, що тривав три дні, другий день, що тривав, як годиться, один день, третій теж нормально, а четвертий день тривав ненормально два дні, що дає сумарно число сім днів – але не дає сумарно числа семи нових днів, так як мало бути, тобто так, щоб кожен день мав би бути новим днем. І це мало б бути очевидно, це мало б відчуватися щодня вранці, одразу ж, негайно після пробудження, спонтанно, фантастично, помацати можна було б, а не було так. І, звісно, щось тут було не в порядку, щось тут не грало. Десь тут був якийсь дефект Сумна річ Дуже сумна Трагічна, як так подумати На щастя Наразі рідко мені це траплялося Три-чотири рази, якщо добре пам'ятаю Пам'ятаю, трапилося мені це явище Коли я перебував три дні День за днем у товаристві людей Хоч і вельми розумних Вельми дотепних До того ж вельми милих Попри все це, але серед них, будучи, я відчував зайвою мою присутність і чув протяглий свист часу. Здогадувався я трохи спочатку, а тепер знаю напевно, що той час, мій час, давав мені тим протяглим свистом про себе знати, аби я його не марнував, не заповнював жартом, хоч би яким, на мій розсуд вишуканим і влучним, бо це не моя роль, це не моє завдання, це не те, що мені належить робити. Тож я чув уже кілька разів той протяглий свист часу і відчував у цьому місці зайвою мою присутність. Мав я вже кілька разів те страхітливе, гнітюче, пренайсумніше почуття, що я мав би в цю мить в іншому місці бути, ніж у тому, в котрому я в цю мить був. О, дивовижні манівці, зробіть завжди так. Працюйте у цьому напрямку, в усіх напрямках, аби лише я щоразу блискавично виривався з кола, до котрого з власної волі упаду, або з власної ослабленої намить, втомленої волі, або не з власної волі, не власновольно, силою, примусом, гвалтом докола втягнутий, Вирвіть мене блискавично, дивовижні манівці, з кожного кола, і введіть, прошу вас, впровадьте мене вже, благаю, до неї, до моєї галузки яблуні, до її заклятого кола, і там вже ніколи мене не чіпайте, бо заслужив я, щоб там бути з нею. «Я тільки знаю, і ви тільки знаєте, страхітливі мої манівці, як сильно, як невимовно сильно заслужив я на те, аби бути з нею. І вона лише знає, чи знає вона, знає вона, а якщо не знає, знає вона, а якщо все ж не знає, колись усвідомить».